Az Albino Zergebak. 1910-ben az utolsó nagymagyarországi határbejárás alkalmával egy pihenőnapot felhasználtam arra, hogy P. szolgabíró barátommal cserkészni menjek. Szeptember közepe a határrendező bizottságot a déli Kárpátok egyik legszebb szerge területén érte. A Lotrupatak forrásvidékén jártunk. Ez a hatalmas hegyi folyam a vörös Toronyszorosban ömlik az oldba. Útközben, majdnem száz kilométerhozban, Európának leghatalmasabb és legelhagyatottabb őserdő területén folyik át. Olá területen fekvő nagy tenger szemből ered, mely a háború előtti katonai térképeken nem is szerepel. Keskeny, sziklás hegygerinc, mely a tó déli partja felett, mint egy óriási késnek az éle mered az ég felé. Ez alkotja a lotrica és a Lotrüp patakok közötti vízválasztót. Ezen gerinc északi lejtői sziklások is szaggatottak. Helyenként kisebb-nagyobb területek gyalogfenyővel borítva. A déli lejtőn ellenben oly simák meredekek, mint a templom tornyának a teteje. Itt semmiféle tűlevelű nem tenyészik, mert a 2200 méternyi magasságig feltörő havas tetőt csak sörteszerű kemény fű és áfonya cserjék borítják. A havasirétek mindjárt a bükkös felett kezdődnek. A havas tetőn elhúzódó marhacsapásról kelet felé letérve, ezen a fűvel borított meredek lejtőn kezdjük meg a cserkészést. Egész délelőtt lehetőleg egy rétegvonal mentén haladva figyeltük a tájat. Egy az erdőszélén legelésző őssuta kivételével azonban semmit nem láttunk. P barátomra nézve ezen a talajon a járás igen nehezen és keservesen fárasztó volt. A gólyzen rendszerű bakancsába vert vasszögek elkoptak, és azért a száraz majdnem épp úgy csúszott, mintha égen sétált volna. Én ellenben elég kényelmesen haladtam, mivel olasz kovács által készített hatágú vasmacskát csatoltam a cipőmre. Abban reménykedtem, hogy áfonyászó medvével fogunk találkozni. Ezen a helyen Zergére alig számíthattam, mivel az csak késő ősszel az üzekedés idején szokott ezeken a fedezék nélküli, könnyen áttekinthető helyeken tartózkodni, amikor a bak a párját és a vetétását keresi. A kora délutáni órákban azután felmásztunk a hegygerincre, hogy onnét a tó környékén lévő sziklás görgetekben zergét keressünk. A vízválasztott alkotó hegygerinc tetejét előbb értem el. Pébarátom még jó ideig szuszogott, és a csúszós füvet átkozta, amikor én már javában kerestem a vadat. A katlan sziklafalait, melynek fenekén a tó vízekék pontról pontra haladva lelkiismeretesen kutattam át. Sorra vettem minden sziklapárkányt, minden kis tisztást, mely a gyalog fenyőbozót között mutatkozott. A círbuja fenyők tövében látható köveket és gyökereket ismételten nézegettem, és végre lejutottam a tó fövényes partjához, ahol furcsa alakú, nedves gyeptéglákat téglákat vizsgálgattam, melyek ebből a nagy távolságból egy zergenagyságú pihenő állathoz meglepően hasonlítottak. Semmi, és újra csak semmi. A vékony felhőfátyol által kisé letompított napsugár melege ebben a magasságban igen kellemes, kisé bágyasztó volt. P. barátom a hegygerincre való megérkezése után lefeküdt és diszkréten horkolt. A cserkésző vadásznak azonban minden irányban kell figyelnie. Azért változatosság kedvéért most végigjárattam tekintetemet azon a lejtőn, amelyen a délelőtt folyamán végigvándoroltunk. Szemem nyugati irányban egy lapos kövekből és téglákból összerakott kunyhónakat meg. Ma reggel közvetlenül mellette haladtunk el. A báránypásztorok tanyája, akik a gondjukra bízott nyájat éjszakánként oda szokták terelni. A kis nyomortanyában csak a távoli erdőből szamárháton hozott gajjakkal lehetett a puliszka főzéshez szükséges tüzecskét éleszteni. A kunyhó bejárata előtt magas, ágcsonkokkal ellátott karó volt a földbe verve, hogy a pásztorok arra az élelmiszereiket tartalmazó tariznyákat felakaszthassák. Így óvták meg azokat a saját kutyáiktól és a mindenütt jelenlévő rókáktól. A kunyhó körül lapos kövek fehérlettek. Azokra szórják a sót, melyet a bégető bárányok lenyalnak. Olyankor a kutyák ugatása és a vezérűrük nyakálógó kolompok kolompolása bizonyos élénkséget kölcsönöznek a tájnak. De amióta a pásztorok nyájaikkal a havasalföldi téli legelőkre levonultak, a kunyhó körül mély ünnepélyes csend honol. Most azonban úgy tetszik, mintha a sózókövek között elterülős smaragd zöld pázsiton, mely a karám körüli bőségesen megtrágyázott földből buján kisarjadzott, valami mozgást vennék észre. A szememhez illesztett messzelátó a kunyhót és annak közvetlen környékét hirtelenül a közelembe varázsolták. A soká hiába keresett zergefalka a sózónál van. Egyelőre hét darabot bírok megszámlálni. Barátomat felkeltem. Az ergeszó hirtelenül kiveri a szeméből az álmot. Ő is megbűvölten nézi az oly soká hiába keresett vadat. Rövid tanácskozás után elhatározzuk, hogy barátom a gyepes lejtőn, ahonnét jöttünk, lemászik egy nagy kőig, honnét golyós fegyverével az egész környéket legjobban uralhatja. Én ellenben a tó feletti sziklák között addig haladok nyugati irányban, míg a pásztorkunyhon túl nem leszek. Aztán délfelé fordulva a hegygerincen át fogok mászni, és mindenképpen azon leszek, hogy a vadat barátom felé hajtsam. Ilyen formán, ha szerencsénk van, mindketten lövéshez juthatunk. P barátom azonnal elindult. Addig figyeltem, amíg meg nem győzöttem arról, hogy azt a bizonyos követ elérte, anélkül, hogy az ergék észrevették volna. Magam azután a tó felőli hegyoldalra leereszkedve egy előre kiszemelt pontig haladtam előre, melynek elérése után balra fordulva felkapaszkodtam a gerincre. Nyugodtan a legnagyobb gyorsasággal haladhattam, mert nem kellett attól tartanom, hogy a vad lépteinek zaját, a vagy gurulókövek koppanását meghallja. A gerincre felérve egy mélyedést találtam, mely még a tavalyi hóval volt megtöltve. Óvatosan kúsztam előre. Midőn a kis fensík szélét elértem, ahonnét a gyepes hegyoldalt áttekinthettem, alig 300 lépésnyire alattam, kisé balra két zergét láttam. Nyugodtan nyalták a fehér köveken visszamaradt sót. Többet a falkából egyelőre nem vettem észre. Fedezéktől fedezékig kúszva lassan közeledtem a sózók felé. Alig észrevehető talajhorpadás, mely lejjebb köves tágult, akkor, amikor hasonfekve kúztam, teljesen eltakart. Ha észrevétlenül a kunyhó rétegvonallán fekvő pontig eljutok, lőtávolon belül kapom a vadat. A fűvelben ött talajon a hason csúszás különben aránylag elég könnyen ment. A természetes szűnyegen semmi zajt sem okozhattam, és attól sem kellett tartanom, hogy valamely gurulókő elárulja közeledésemet. A hirtelenül kerekedő szellő sem csinálhatott semmi bajt, mivel a vattól felén fújt. P barátom esélyeit ellenben igen hátrányosan befolyásolta. El kellett készülve lennem arra, hogy őt megszimatolják. Végre egy előre kiszemelt nagykőhöz értem. Felemelkedtem, hogy a szikladarabon áttekinthessek. Tőlem alig 80 lépésnyire állott egy zerge. Világos sárga tükrét felém fordította. Nem lehetett valami erős darab. Amikor a fejét felemelte, láttam, hogy kampónélküli gidó. Még feljebb emelkedtem. Még néhány sötét színű zerge hátat láttam, de egyiknek sem bírtam a kampóját megkülönböztetni. Mindannyian fejüket lefelé horgasztva nyalták a sózókat. Lövésre gondolni sem lehetett. Türelmesen vártam, de nem sokáig. A szél erősebben kezdett fújni. Minden esetre elhozta P. barátomnak áruló szimatját, mert egyszerre hallottam egy sziszenést, mely leginkább egy vasuti fékbe tóduló sűrített levegő sűvítéséhez hasonlítható. A nyugalmából felzavart zerge riasztása. Ezt lábak dobbanása és köveg gurulása követte. Egyszerre jócskabak úgy állt előttem, úgy mutatja a lapockáját, mint a céltáblát. Lövésem eldördül, és zsákmányom a lejtőn lefelé gurul. A falka szétszóródott. Körülöttem össze visszaszaladgál néhány néhány anyaállat és gidó. Felettem jókora bak igyekszik kelet felé. Épp P barátom felé tart. Számításom ez alkalommal látszólag bevált. Ő is lövéshez fog jutni. Amint a bak szalad, jobb oldalát mutatja. De hirtelenül megáll. Körülnéz. Észreveszi, hogy a vezérsúta a falkát épp ellenkező irányba vezeti. Megfordul, és társai felé igyekszik. Most egyszerre bal oldalát mutatja. Nem akarok hinni szemeimnek. A hátsó balsonkája és a testnek a bordák ígérő része fehér. Olyan, mint egy tarka cirkuszi ló. Gyors egymás utánban négy golyót küldök utána. Rendes körülmények között így távolságra nem pazarlom a lőszert. De mire nem volnék képes, hogy ezt a ritka zsákmányt megkaparintsam? A bak egyik lövésre sem jelzett. Messze látommal addig követem, mint nyugati irányban a falkát követve, a mundra teteje mögött el nem tűnik. Most az előbb meglőd bakommal kell törődnöm. A meredek lejtőn legurult, és valószínűleg csak az erdő szélén állapodott meg. A nyomát könnyen követem. Most meglátom. Elcsenevészesedett bükva cserje mellett áll. Szemmel láthatólag beteg. A kegyelem döfésre vár. Óvatosan közeledem. Amidőn száz lépésnyire vagyok, célba veszem. De mielőtt fegyveremet elsüthettem volna, P barátom puskájának a többszörös vízhangáltal megsokszorozott döreje szakítja meg a vadon ünnepélyes csendjét. Ezt gyors egymás utánban még négy lövés követi. Az imbakom erejének utolsó maradványait összeszedve megelevenedik. A kegyelem döfés azonban végleg megállítja. Gyorsan kizsigerelem, kampóinál fogva egy ágra felakasztom, és P barátomhoz sietek. Erőltetett mászás után odaérek, ahol társamat elhagytam. P eredeti helyén gugolva a metsző szeptemberi szélben diderek. Mire lőttél? Mád vére! Aztán elmondta, hogy távozásom után azonnal meglátta a medvét, mely az erdőből kiváltva a havasi legelőre jött, és ott az áfonyát szedegette. Amíg én a zerge megkerültem, a mackó mind feljebb mászott és feléje közeledett. Az én lövésemnek dörrenésére felfigyelt, de engem nem vett észre. Mikor azonban a megelőzött zerge után menve a lejtőn leereszkedtem, meglátott és egyenesen feléje vette az útját. Ötven lépésen belül öt lövést adott le. A medve legurult, és valószínűleg csak az erdő szélén akadt meg. Úgy is volt. Egy kis mackót, mely tavaly még az anyját követő bocs lehetett, ott találtuk egy nagy kő mögött. Megnyúztam. A friss bőrben P barátomnak nagy bosszuságára benhagytam a két hátsó sonkát, és az egészet nagy hátizsákomba gyömöszöltem. Aztán elmentünk az ergémért. Azt én vettem hátamra, Ellenben P. barátomat a medvebőrös hátizsákkal terheltem meg. Ekkora terhet ő még sohasem vitt a hátán. Keserves kapaszkodás következett. Soha életemben nem kellett annyi szidást és szemrehányást hallgatnom, mint amikor P. barátom a medvebőrt, a medvesonkát, a csúszós füvet, a rossz cipőt átkozta, és mindezekért tulajdonképpen engem okolt. Azt a dögmedvét és a nyomorult zergét szerinte egészen nyugodtan ott lehetett volna hagyni, amíg másnap egy olát nem küldünk el érte. De akkor egy róka biztosan elrontotta volna a medvebört, és kikezdte volna a zerge pecsenyét. volt az ellenvetése. – Egyen meg a fene az egészet! Csak ezt a hátizsák már ne nyomná a vállamat! Nem bírom tovább! Besötétedett. Megerett az eső. Arról már szó sem lehetett, hogy ma este a távoli tábort elérjük. Valahogyan a báránypásztorok nyomortanyájáig jutottunk. A tűzhely mellett néhány gaj volt előkészítve. A kunyhó előtt a földbe tűzött karót egy kő segítségével szétdaraboltam. Kis tüzecskét raktam és teját főztem. Aztán végig a földön és elaludtam. P barátom az egész éjszakát ébren töltötte. Ha a tüzecskét meggyújtotta, megfulladt a füsttől, nélkül ellenben fázott. Víradat előtt felébresztett. Ebben egy kis rossz is volt, mert jó alvásomat irigyelte. Beszélgettünk. – Mire adtál egy ós egymás utában négy lövést? – kérdezte pajtásom. – Erre elmondtam a fehér zerge történetét. Keserűség teljes megvetéssel csak azt a választ kaptam. Hazugság! Szót sem váltottunk többé. A tűzifa utolsó maradványával megfőztem a reggeli tejét. Indulás előtt azonban P. kijelentette, hogy az estelevetett cipőjét nem bírja felhúzni, mert a lábai megdagadtak, és azokat sebek Ott hagytam a társamat a kunyhónál, és egyedül indultam el, hogy a táborból segítséget és lovakat hozzak. Alig, hogy a málhások által járható ösvényt elértem, sztomátje, az egyik vezető három lóval jött. A bizottságban elnökről Alispán elküldte, mert szolgabírájáért, és értem, némileg aggódott. Így délfelé szerencsésen elértük a tábort, ahol P. nagy ünnepségek között a fájdalmas medvevadász avatáson esett át. Sztomátyénak elmondtam, hogy egy tarka zergebakot láttam. Domnule, az, az összes csubánok, pásztorok, akik ezen a vidéken a bárányokat legáltatik, ismerik. Mindig ugyanazon sózóhoz szokott vissza